Дев'ять. Дощ барабанив по кроквяному даху. Повітря в кімнаті було темним і чистим. Біля його ліжка стояла жінка. Він знав її обличчя. Горде, шляхетне, ніжне, темне, увінчене золотом. Хотів сказати їй, що Могіен мертвий, але не міг промовити цих слів. Лежав цілковито заплутавшись. Божнаново згадав, що Гальдригаленська стара біловолоса жінка, а та златокоса, яку він знав, давно мертва. І він же бачив її лише один раз на планеті за вісім світлових років звідси, дуже давно, коли був людиною на ім'я Роканон. Спробував заговорити. Вона втихомирила його, промовляючи загальницею, хоча з трохи незвичним акцентом. «Заспокойся, мій пане». Лишилася поруч із ним і за якусь хвилю сказала лагідним голосом. «Це замок Брейкна. Ти прийшов сюди з іншим чоловіком, у снігу зірських вершин. Ти був близьким до смерті і все ще не здужуєш». Ще буде час. Часу було багато, і він непомітно та мирно проминав під звук дощу. Наступного дня, або можливо через день, до нього прийшов Яган. Був дуже худим, трохи накульгував, на обличчі залишилися виразки від обмороження. Але куди менш зрозумілою була його нова манера поведінки, догідлива і принижена. Наприкінці їхньої розмови Роканон, який почувався, незручно запитав. «Ти боїшся мене, Ягане?» «Старатимось, щоб ні, володарю». І відповів молодик, затинаючись. Коли він зміг спуститися до банкетної зали замку, помітив такий само трепетний острах на всіх обличчях, які до нього повернулися. Хоча загалом це були хоробрі та привітні обличчя золотоволосих, темношкірих, високих людей старої раси. Ангер були лише одним із їхніх племен, яке давно помандрувало морем на північ. Такі вони – Ліуар, землевладці. Скільки сягала пам'ять про будь-який тутешній народ, вони жили тут на горбистих, передгір'ях і хвилястих рівнинах півдня. Спершу Роканон подумав, що причиною їхнього неспокою є просто різниця зовнішності, його темне волосся і бліда шкіра. Але яганове волосся та шкіра були таких же барв, а його вони не страхалися. Трактували його як рівного, пана серед панів. І це сповнювало радістю та здивуванням колишнього галанського підданця. Але Роканона вони трактували як пана над панами і єдиного в своєму роді. А все-таки знайшлися й такі, що розмовляли з ним, як із людиною. Пані Ган'є, невістка і спадкоємиця старого володаря замку, вже кілька місяців як овдовіла. Її яскравоволосий маленький син переважно тримався біля неї. Хлопчик, хоча й сором'язливий, не боявся Роканона. Навпаки, тягнувся до нього і любив розпитувати про гори, північні землі та море. Роканон охоче відповідав на всі його запитання. Мати спокійна і ніжна, як сонячне світло теж слухала, інколи повертаючи до Рокана на обличчя, яке він пізнав, навіть побачивши його вперше. Врешті-решт спитав її, що про нього думають у замку Брейгна, і вона щиро відповіла, «Думаю, що ти Бог». Желати саме слово, яке він почув, був колись у городищі Толен, Педан. «Це не так», – суворо сказав він. Вона тихенько засміялася. «Чому вони так думають?» – наполягав він. «Невже боги, що приходять на Лівуар?» Мають сиво волосся і покалічені руки. Лазерний промінь із гелікоптера вдарив його у праве зап'ястя, і він майже не володів правою рукою. «Чом би і ні?» – сказала Ганні з притаманною їй, гордою, щирою усмішкою. «Але справжня причина в тому, що ти зійшов згори». На якусь мить ці слова поглинули всю його увагу. «Скажи мені, володарко Ганні, що ти знаєш про стража джерела? Тепер її обличчя стало серйозним. Ми знаємо лише оповіді про тих людей». За дуже давніх часів. Відтоді змінилося дев'ять поколінь володарів Брейгни. Іоалд Рослявий пішов з вершини і повернувся зміненим. Ми знали, що ти зустрічався з ними, з найдревнішими, звідки знали? У вісні в лихоманці ти постійно говорив про ціну, вартість, про одержаний дар і його ціну. Іолд теж їй заплатив. Ціною була твоя права рука, володарю Ольгоре? спитала вона з раптовим острохом, здійнявши на нього очі. Ні, я віддав би обидві руки. Тільки вирятувати те, що втратив. Руканон підвівся, підійшов до вікна баштової кімнати і глянув на просторий край між горами та далеким морем. Узвища, на вершині якого стояв замок Брейкна, внизу обпливала річка. Вона розливалася та блищала серед низьких пагорбів, зникаючи в тумані долини, де неясно можна було розледіти села поля, замкові вежі та знову блиск річки серед блакитних злив і варів сонячного світла. Найпрекрасніша земля. «Яку я будь-коли бачив», – сказав він. Усе ще думав про Могіна, який ніколи її не побачить. «Для мене не така прекрасна, як колись». «Чого, володарку Ганєв?» «Через чужинців». «Розкажи мені про них, Володарко». Вони прийшли сюди наприкінці минулої зими. Багато з них прилетіло у великих вітрокораблях. Мали зброю, що спалює. Ніхто не може сказати, з якої землі вони прийшли. Жодна оповідь про них не згадує. Тепер він належить уся земля між рікою Віарн і морем. Вони вбили або прогнали всіх людей з восьми володінь. Ми тут на пагорбах, наче ув'язнені, не сміємо навіть спуститися зі стадами на свої старі пасовища. першими воювали щужинцями. Мій чоловік Гангін загинув від їхньої вогнистої зброї. Намить жінка перевела погляд до скаліченої руки на мить замовкла. Під час... під час першої відлиги він загинув і невідомий досі. Ми схиляємо голови і уникаємо їхніх володінь. Ми – землевладці. І нема людини, яка б змусила цих чужинців заплатити за смерть Гангіна. О, прекрасне гніве! Подумав роканун почувши в її голосі сурми втраченого Галану. Вони заплатять, володар Когані, заплатять високу ціну. Хоча ти знаєш, що я не бог, все ж не вважаєш мене зовсім звичайною людиною. Ні, володарю, сказала вона, не зовсім звичайною. Минали дні, довгі дні літа, довгого як рік. Білі схили вершин над Брейгною стали блакитними, збіжжя у полях не недозріло, було джате, наново засіяне і знову дозрівало, коли одного пополудня Роканон сів біля Ягона на замковому дворі, де навчали пару молодих вітроконий. Я знову йду на південь, Ягане. Ти залишаєшся тут. Ні, Ольгоре, дозволь мені. Яган урвав, згадавши, мабуть, туманне узбережжя, де він, прагнучи пригод, не посл Роканон усміхнувся і сказав, «Найкраще буде, як я зроблю все сам. Так чи сяк, довго це не триватиме. Але ж я – твій присяжний слуга, Ольгоре. Дозволь мені піти». Присяги ламаються, коли втрачаються імена. По той біггір гір ти клявся служити Роканону. А в цій землі немає слуг і немає людини на ім'я Роканон. Прошу тебе, як свого друга, Ягане. Нічого більше не кажи ні мені, ні будь-кому тут, але осідлай мені завтра вранці галанського коня». Наступного ранку, ще до сходу сонця, Яган слухняно стояв на дворі польотів, тримаючи за воздечко останнього галанського вітроконя сірого смугастого. Кінь дістався Брейгни через кілька днів після них, напівзамерзлий і зголодований. Тепер знову став гладким і піднісся на духу, що й демонстрував, гарикуючи та помахуючи смугастим хвостом. «Ти вдягнув другу шкіру, Ольгоре?» – пошепки спитав Яган, закріплюючи бойові ремені на рука на нових ногах. Тут кажуть, що чужинці стріляють у будь-кого, хто знайде на їх землі. Вдягнув. Але меча не взяв. Ні, ніякого меча. Слухай, Ягане, якщо я не повернуся, у торбинку, яку я залишив у своїй кімнаті. Там є шмат тканини з... зі значками й малюнками цієї землі. Якщо хтось із моїх людей коли-небудь прийде сюди, дай їм це добре, там ще там є нашийник. Його обличчя потемніло, і він на мить одвернувся. Даси його володарці Ганьє якщо я не повернуся, щоб зробити це самому. Бувай, Ягане, побажай мені удачі. Хай згине твій ворог, не зоставивши синів. Промовив Ягане, відпустив вітрок коня. Він знявся вгору в тепле безбарне небо літнього світанку. Розвернувся, сильно загрібши крилами, і, піймавши північний вітер, зник за пагорбами. Яган стояв і дивився. З високого вікна у Брегінській вежі дивилося ще одне ніжне темне обличчя. Дивилося, що довго після того як ще з Ликіні з вершником, а сонце зійшло. То була дивовижна подорож. Роканон мав дістатися місця, якого він ніколи не бачив, але знав зсередини і ззовні завдяки різним враженням й різних свідомостей. Хоча й бракувало серед них зорових відчуттів, були, зате, тактильні, а також чуття простору і просторового взаємозв'язку, часу, руху та розміщення. Він знову і знову вслухався в ці відчуття вздовж довгих годин студенної практики коли непорушно сидів у своїй кімнаті в Брегінському замку. Так здобув точні, хоча й необразні й безсловесні знання про кожну будівлю та кожну ділянку території ворожої бази. Упорядкувавши, екстраполювавши ці відомості, дізнався, що це за база, чому вона тут, як туди увійти і знайти те, що йому потрібно. Але після тривалого інтенсивного вправляння дуже важко було не використовувати думку чуття, наближаючись до ворогів, підключити, заглушити його, використовувати лише очі, вуха й розум. Завдяки трагічній пригоді в горах зрозумів, що з близької відстані сенситивні особи можуть відчути його присутність, хоч і неясно, як перечуття чи осторогу. Так він притяг у горах пілота гелікоптера, наче рибу волосінню. Хоча той напевно так і не збагнув нічого змусило його туди летіти, нічому він відкрив вогонь по знайдених людях. Тепер, самотньо входячи до величезної бази, Рокана не хотів привертати до себе нічиєї уваги, бо він прийшов як злодій вночі коли сонце сіло, залишив вітроконя прив'язаним на схилі пагорба край лісу, і тепер, після кількох годин ходьби, наближався до групи будинків по той бік величезного зацементованого поля – ракетодрому. Ракетодром був тільки один, і тепер, коли всі люди і матеріали були тут, використовувався рідко. Коли найближча цивілізована планета на відстані восьми світлових років, ракетами зі швидкістю світла воїн не видуть. База, побачена власними очима, виявилася страшенно великою, а втім більшу частину території та будівель було використано для розквартирування людей. Заколотники зібрали тут майже всю свою армію. Ліга даремно гаяла час, прочисуючи і зачищуючи їхню власну планету. Вони ж поставили на те, що вкрай малоімовірно знайти їх у цьому безіменному світі, просто одному із сили світів галактики. Рокан знав, що деякі з цих гігантських бараків спорожніли. Кілька днів тому контингент солдатів і техніки було відіслано, як він вважав, на планету, котру вони завоювали або вмовили приєднатися до заколоту. Ці солдати прибудуть туди найраніше через 10 років. Фарадейці були дуже самовпевненими. Вочевидь перебіг війни їх задовольняв. Все, що їм було потрібно, аби розбити безпеку Ліги всіх світів, це добре схована база і шість могутніх військових знарядь. Роканун вибрав ніч, коли з усіх чотирьох місяців до півночі на небі буде лише геліки – маленький астероїд, захоплений планетою. Місяць світив над пагорбами, коли він наближався до ряду ангарів, схожих на чорні рифи серед сірого цементного моря. Але ніхто його не бачив, і він нікого поблизу не відчував. Огорожі не було взагалі, охорона нечисленна. Їхню варту несли машини, які сканували космос у радіусі кількох світлових років довкола системи Фомальгаута. Зрештою, чи ж мали вони боятися тубільців бронзового віку, на маленькій безземенній планеті. Геліки сяїла найяскравіше саме коли руканун вийшов із тіні, яку відкидав ряд ангарів. Зменшилася наполовину, проходячи свій короткий цикл, коли він дістався мети – шістьох з кораблів. Лежали бік при боці, як шість величезних ебонітових яєць під ледве видимим високим балдахіном камуфляжної сітки. Довкола кораблів росли дерева узлісся Віарнського буру, скидалися на розкидані іграшки. Тепер йому довелося вдатися до думкочуття, хоча як це небезпечно. Дуже довго, дуже сторожко стояв в тіні груп дерев, намагаючись одночасно напружити свої очі та вуха, тягнучись до подібних кораблів, всередину них, довкола них. Як він довідався у брегні, у кожному з них удень і вночі сидів пілот, готовий будь-якої миті перемістити корабель, можливо, на Фарадей, у разі надзвичайної ситуації. Надзвичайно, з погляду шести пілотів, Мала бути лише така ситуація, коли штаб керування, розташований за 4 милі звідси на східній околиці бази, став жертвою саботажу чи бомбардування. Тоді кожен із них мав перемістити свого корабля до безпечного місця, користуючись власних засобів керування. ШЗС, подібно до звичайних космічних кораблів, мали такі засоби, незалежні від зовнішніх уразливих комп'ютерів і джерел живлення. Але летіти на них означало вчинити самогубство. Жодна жива істота не могла б пережити подорожі швидшою за світло. Отож, кожен із пілотів був не лише висококваліфікованим поліномістом-математиком, а й жартовним фанатиком. Усіх їх старанно підбирали, а все ж вони нудьгували, сидячи й чекаючи малоймовірної миті слави. Тієї ночі середині одного з кораблів Рокан відчув присутність двох чоловіків. Обидва були поглинуті яким заняттям. Між ними містилася пласка поверхня, поділена на квадрати. Роканон відбирав таке саме враження впродовж багатьох попередніх ночей, і його раціональний розум зареєстрував шахівницю, а думкочуття перейшло до наступного корабля. Там було порожньо. Він швидко пішов по отм'яному сірому полі між розкиданими деревами, до п'ятого у ряду корабля піднявся рампу і війшов у відкритий отвір. Те, що побачив у середині, нічим не нагадувало жодного іншого корабля. Були там ракетні ангари і стартові майданчики, Комп'ютерні комплекси, реактори, який заплутаний і смертельний лабіринт із коридорами, досить широкими, щоб ними могли проїхати реактивні снаряди, спроможні знищити ціле місто. Оскільки корабель не рухався всередині часу простору, він не мав ні переднього, ні заднього кінця, ні логіки, а рокано не міг прочитати мови знаків. Не було тут жодного живого розуму, який міг би стати йому провідником, витратив 20 хвилин, шукаючи кабіну керування, робив це методично переборюючи паніку, змушуючи себе не вдаватися до думкочуття, щоб відсутній пілот не занепокоївся. Лише на мить, вже знайшовши кабіну керування Іан Сибл та сівши перед ним, він дозволив своєму думкочуттю заглянути всередину корабля, розміщеного на схід від нього. Одержав звідти виразне відчуття руки, що застигла, вагаючись над білим офіцером. Одразу ж відступив звідти. Запам'ятавши координати, встановлені на Ансиблі, замінив їх координатами дослідницької бази ліги Врофош для галактичного регіону 8 у Кергелені, на планеті Нова Південна Джорджія, єдині, які він знав на пам'ять і міг відтворити без довідника. Налаштував машину для передачі і почав набирати текст. Його пальці лише лівиці, тому незграбні, стукали по клавішах, а одночасно лист з'являвся на маленькому чорному екрані в кімнаті у місці на планеті за 8 світлових років звідси. Негайно раді ліги. Військова база ШЗС кораблів-заколотників з Фарадея міститься на фомальгау 2 південно-західний континент, 28 градусів 28 хвилин північної широти, 121 градус 40 хвилин західної довготи, близько 3 кілометрів на південно-схід від Великої ріки. База затемнена, але повинна бути помітна як 4 блоки 28 груп бараків та ангар на ракетодромі напрям схід-захід. Шість ШЗС розташовані не всередині бази, а на південь захід ракетодрома, на краю лісу, замасковані камуфляжною сіткою і поглиначами світла. Атакувати прицільно, бо регене, до заколоту не причетні. Це Гаверол Роканон з етографічної експедиції Фомальгауту. Я єдиний з експедицій вижив. Передаю зансибля на борту ворожого ШЗС. Місцевий час близько п'яти годин до світанку. Він збирався додати «дайте мені кілька годин на відхід», але не зробив цього. Якщо його піймають, фарадейці будуть попереджені і стигнуть перегнати ШЗС. Перемкнув Ансибел з передавача знову на прийом і повернув попередні координати. Йдучи, тримаючись краї величезних коридорів, знову перевірив сусідній корабель. Обидва шахісти підвелися і рухалися. Він пустився бігом, сам, повз напівосвітлені, безладно розміщені кімнати і коридори. Подумав було, що не туди повернув, але тут наткнувся на відкритий отвір, Збіг рампою вниз, помчав повз нескінченно довгий корабель, тоді повз іще один нескінченно довгий корабель і пірнув у темряву лісу. Опинившись під деревами, не міг більше бігти, бо дихання палило йому груди, а чорні гілки не пропускали місячного світла. Це ж рухався так швидко, як лише міг обійшов довкола край бази, дістався кінця ракетодрому, а тоді повернув назад шляхом, який вів у глиб краю. Йому допомагав новий цикл яскравості геліки. А ще за годину піднявся Фені. Роканону здавалося, що він зовсім не просувається темним тереном, а час спливав. Якщо удару по базі буде завдано, а він лишатиметься надто близько, його дістане вогнева або ударна хвиля. Тож продирався крізь темряву, неспроможний перебороти страх світла, яке могло вдарити за ним і розтрощити його. Але чому ж вони не приходять? Чому так зволікають? Ще не зійшло сонце, коли він дістався двоверхого пагорба, де залишив вітро коня. Звір, роздратований, що його прив'язали на всю ніч у добрі для полювання місцевості, гарикнув на Роканона. Той притилився коню до теплого плеча і, згадуючи кіо, попестив йому вуха. Коли дихання внормувалося, Роканон сів верхи і змусив коня йти. Той довгий час чіпів у позі сфінкса і навіть не підводився. Нарешті встав, протестуючи з гарчанням і, дратуючи повільно, потрюхав на північ. Пагорби та поля, покинуті села та старі дерева довкола них, вже трохи посвітлішали, але вітрокінь злетів аж тоді, коли над східними пагорбами розлився білий схід сонця. Нарешті піднявся, знайшов попутний вітер і поплив у повітрі крізь бліду та ясну ранкову зорю. Час від часу Роканон озирався. За ним не було нічого, крім мирної землі і туману, що сповивав річкову долину на заході. Він слухав думкочуттям, вловлював думки, рухи, останні, перед пробудженням сни своїх ворогів. Все, як зазвичай, зробив, що міг? Був дурним, думаючи, наче може щось зробити. Що значить одна людина проти цілого народу, який вирішив воювати. Виснажений, втомлено пережовуючи свою поразку, прямував до Брейгни, єдиного місця, куди міг їхати. Більше не дивувався, чому Ліга так довго не атакує, вони не рушили з місця. Подумали, що його повідомлення це трюк, пастка. Або найпевніше він неправильно запам'ятав координати. Одна неправильна цифра могла відправити його повідомлення, Порожнечу, де немає ні часу, ні простору. І за це помер раго, помер і помер Могін, за звістку в нікуди. І тепер він тут, у вигнанні до кінця життя, нікому не потрібний чужинець у чужому світі. Врешті-решт це неістотно він лише одна людина доля однієї людини марниця. Якщо вона марниться, що ж тоді не марниться? Не міг витримати згадки про ці слова. Знову оглянувся, щоб обернутися від посталого в пам'яті обличчя Могіна. І скриком рвонув у гору скалічену руку, затуляючись від нестерпного світла, високого білого вогненного дерева, яке беззвучно виросло на рівнинах позаду нього. Підгоплений сильним ударом вітру і шуму, які їх настогнали, вітрокінь закричав і нажаханий стрілою кинувся вниз, опустився на землю. Роканон звільнився від сідельних ременів і припав до землі, охопивши голову руками. Але не міг затулитися від цього. Не від світла, а від темряви. Темрявище засліпило його мозок, наповнило його плоть освідомленням «смерті тисяч людей, всіх одразу в одну мить». Смерть, смерть, смерть, знову і знову, і все це в одну мить, у його власному тілі та розумі. А після цього тиша. Він підвів голову, прислухався і почув тишу.